Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah, ussalatu, salamu ala rasulillah, u ala alihi wa ashabihi, u ala. Allahun gjallewala falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe fali kërkojmë me salaudatë dhe bekimet Allahot qofshimi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallem bi familje në shokët dhe të gjithë ata që jenë dikin këtë rukë dyrin ditë në fund të kësaj bota. Të ndërua lezër dhe motra edhe son të përbashdojmë me temën e edukatës Dhe në këtë takim në fundit kemi mbetur te edukata e të folurit. Ku atje kemi trajtuar disa çrtyrë që kanë të bëjnë me këtë, tim, duke filluar nga kuptimet e rëndësishme e pastaj duke vazhduar edhe me disa rregulla që kanë të bëjnë me këtë edukat. Dhe atje ju kujtohet kemi përmendur se njeriu ose do të flet mirë, ose do të flet keq, ose do të flet atë që është e lejuar ose do të flet atë që është endaluar. E kështu më radhë, ose do të flet atë që është Allah i knashir me te, ose do të flet të kondrëtën e kësaj. Andaj, i munduar që për mes tri fushave kryesore në takimin e kaluar të përmendim se në ato që është e kërkuar të flasim, si duhet të flasim. Dhe si manifestuat edukata e besimtarit dhe besimtarës në ato fusha. Si për shemblë, kemi foli për të folurit këshillimin, pyetjen e kësaj rradi nga ato që kanë kaluar në temën e kaluar. Ndërsa sonte, me lenin Allahu të mënduar, do të vazhdojmë me këtë temë, por duke ju çosur tash më nga ana tjetër, të flasim për gjuhën kur ajo funksionon gabimisht, kur ajo nuk e luan rolin e vetë që si duhet. Kur kjo gjuhë realisht përdoret Në të kundur në asaj që është kruar për te Si ka mundësi një njëri Një besimtarë, besimtare Realisht për mes gjuhës të bënë mëkat Dhe të cëllë të në këto mëkat e e kështë mërad Parese të kalojnë në këto pika praktike dhe konkrete Të themë edhe një gjithë për gjuhën e që ka të bëjpi krisht me temin e sëndëme Të ndërlozër Njerëzit e herëshëm të islamit, djetarë të drejt, të mirë, njerëzit e vadëshëm, të sëllit e kanë kuptuar drejt, peshën e gjuës, e shojmë se janë shumë të kujdetëshëm. Ma di e dhe ka fjallë dhe thënjët e tyre, tejet, tejet, në të kuptim pozitiv shqetsuase, dhe të që për cilën nga ata kur bje fjallë a për gjuhenë. Ne i mundua në takimin e kaluar të përmendim disa prej argumenteve, disa prej trajtimeve të kësaj qështje në Koran dhe në hadith të pegamirit sallallahu al-sallam. Mirë po, kur bje fjale për funksionimin e gabuar të kësaj gjumtyre të gjuës, dhe kur për mes saj fatke cish njeri u bjenë në mëkat, atëre kjo ndodhë në dy situata kryesore. Do thot njeri u bënë mëkatë, Ndaj Allahu Gjallahu Ala dhe realisht e keq përdor këtë gjymëtyrë dhe këtë begati me vëdija për për vëdija Në dy raste kryesore, këtu e në përgjithshme, pastaj vijan insha Allah dhe tajzimi i tyra E para ashtë kër njeriu flet atë që nuk duhet, kër njeriu flet atë që është ndaluar Kër njeriu e flet atë e cila realisht të ka Allahu Gjallahu Ala është e urruar Dhe nënën tjetër, njëri ju më katon përmezgjuhës e ti atër kur nuk fletë kur duhet, kur heshtë, dhe kjo mund tjetë në situata dhe rëthona dhe ndryshme. Për shambull, nuk e përmendë Allahon kur duhet me e përmendë, ose nuk e mbronë do këndë të pafajshëm që duhet dhe ka mundësime e mbrojtë. Kur nuk e fletë dhe një të vërtet e që realisht aje dinë e duhet ta fletë, dhe fshëjja asaj të vërtetë u shkakton dëm njerëzve. Në këtë rast ai nuk flet, por edhe edhe heshta në këtë rast është me e keqës e të pra nda, më keq se të fodorit. Prandaj njeriu më katon përmes gjuhës së tij në dy situata. Ose kur flet atë që nuk duhet, dhe kjo pastaj kategorizohet në dispozita të në ndryshme, mund të jetë haram, mund të jetë edhe papëlqyer me kruh e kështu me radhë. Por edhe heshtja është e të njëjtit kategorizim. Do të njeriu mund të me heshën e ti të bënë gjuna të madhë dhe haram të madhë dhe gjithashtët me kategorit e tjera të dispoziteve. Kur bje fjala për gjuhën gjithashtët, dhe e që duhet të adim të ndërlozër se gjithështë që e ja thashtë dirë me tani dhe e që mund të thuët lidhe me këtë qështje, thashtë përbën një, një alarm për besimtaren dhe besimtaren së duhet t'i kushtojmë vëmendje shumë të madhe çfarë po flasim. Apo flasni atë që duhet, dhe apo flasin kur duhet e kështu me radhë. Sa për hyrje në temën e sotmë, dua t'u a}^{c}i një ajet apo dy ajete, të cilat flasin për gjuhën por nga një kënd tjetër që ndoshta nuk kemi mësuar me dëgjuar nga ky kënd. Allah ju jelleu wala per man the this ofanul Quran se gjuha do thot është treguasi i asaj që është në zemër. Dë realisht është një nga argumentet kryesore dhe provave, provave materiale që preken, që dëshmojnë për cilësinë të branhës. Kjo nuk është për të gjykuar të tjerët, sikur që kemi thënë zakonisht Por në bas të fjallurit ton Mundemi që t'indihmojmë Shumë vetës ton që të dim se Ku qëndrojmë ne në raport me Besimin ton dhe në raport me Allah në Gjellewala Në surën Muhammed Në jetën 30 Allah në Gjellewala thot Walau në shau Lë erejnakehum Fë la rreftëhum bisimahum Fë la tarifennahum Filahni l'koul O le ta arifennehum Filahni l'koul Fletë Allah u gjëlle uale në këta jet Për munafikat Për hipokritet Për adatë të cilët Realisht janë të njërosur me shumë gjyra Varsin nga interesi dhe situata Dhe pa të shumë se as një Besimtar as besimtar nuk dëshrujnë që As një njëll të kjenë të këti një fakulire Më të kjenë gjyrim komplet të këtij versi të shtuar. Shikoni çfarë thotë Allahu xhallahu ala lidhë me këtë kategori. Wala unasha la ariinakum bisimihum. Po dashëm ne, Allahu po dëshi do ti zbulalim ata me shenja do të caktuara. Në të mëdash Allahu xhallahu ala, njerëzit dy fytyrsha gjinaxhorta mdhaj Allahu gjerë levalet dhe t'i bënte që të kenë shenja të caktuara që nuk mund t'i lërgujnë. Për shambull, u bën vijan balë, kushë nalë. Ose për shambull, u atë deformon dhe një gjymëtyrë caktuar që këtë deformim është se si njëse këta e në dyftyrësha. Ako mundësi Allahu t'a bënë këtë? Ko mundësi. Dhe kësa janë druajtur djetarët. Si kërë si e thëtë imame Bu Hanife Rahimullah, Po të kishim pas mëkatet erë Nuk shum pas mundësi të rrim një një një afër tjetërit Para me ndove që erë me i dhunë Allah mëkateve Do të ishte bajegi problematike të rrim një një një afër tjetërit Andë Allah më po thotë Po dëshëm ne i demaskujm të tjilët Për mes shenjeve të saktuar atë që i shfaqim të kata Po në që se bëtë kjo dhe në nëruar hum së provan këtë dunja Së është kjo të dunja për demaskim total A hiritë është për këtë punë A tje do të dalin shesh Nga sa tje Allah o thotë ja Uaj au me të bleserajr A tje të bleserajr A tje shfaqen gjitha sekretet Kej që ka qenë e fshehur Kej që ka qenë e mbuluar A tje shfaqen Po ju në këtë dunja Mirë po A do të mbeten Ska ish mreshtë të mbuluar këta Kur sësi mos me ditë Na qyshdo këtë një njëri që është Jo Allahu thot ولا تعريفنهم في لحن القول por do njihni të njihnin tetilët në mënyrën se si shprehen dhe folin ata. Andaj gjuha është ajo që do thot i zgjënien. Mundojnë të maskohen dhe mundojnë që të do thot mbulojnë në mënyra të ndryshme, por Allah përmes gjuhës uaqet realizojnë çata e ka. Andaj besimtari përmes gjuhës së tij realizon çata mund të adin se kush është edhe në qovë se mundot në mjëva të ndryshme ta mashtrëm vetën e ti për këtë arsujë kanë thëmë djetarët elmer u njeri jo njeri jo është do të thëtë mësturën halfa lisani hi njeri jo është i fshehur pas gjuhës e ti do njeri jo mundot që gjitha me i vendos pas gjuhës por nga njerë e gjuhëa e qatë një pjesë të asaj që mundu të njëri me mëshef, për këtë arsye, duhet që të kujdesim për këtë gju, që të funksionën si duhet, që realisht të jetë në përputhi me atë që ne përtenuim se kemi në brendit tonë, ndaj, sa ignorancën e ka demaskuar gjuha, apo, e sa dyftyrsit i ka demaskuar gjuha, e sa mashtrimet, e zilit, e gjelozit, i ka demaskuar gjuha, e sa poshtërsi tjera i ka qitur gjuha në shesh, e kështë të më radha ta. Andaj, gjuha është shumë rëzikshme të trahtan në momentet nështa më kritike për ty. Andaj, kujdes, rruju për te, edukaj e si duhet, që të funksionë si kurse duhet, e mjaftan trahti të kësaj gjuhet të nderudet dhe motra, mjaftan trahti, Dhe mjaftan shgënjim Në qovë se në momentin Kur duhet me leviz me shahadat Aja nuk leviz Mjaftan që këtë rathija Mjaftan që këtë dështim Nga kjo gju ndoshta, Nuk ka mekanizm Nbi cilin do të, do të funksionon te Me shahadat Nga se në doshta aja brendshme Nuk është si kurse duhet Dhe shto Allah u gjellë Vela flet Për një kategori të saktuar njerëzisht Që i urrejnë besimtarët ë ë ë ë urrein pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an në surën Ali Imran nehet nichen e 300 Allahu subhanahu wa taala thot kad badat al baghdau min afwahihim wama tukhfi suduruhum akbar Allahu thot është shfaqur urrëtia dhe armiqësia atyre përmes gjuhëve të tyre e ajo që fshehet më radhë është më e madhe çka Kushe di që ka ka në mërana, në qofë se kja është që ka e qesin Allahu e di në që ka ka dukësh mërana Ndë Allah gjenë lërë, po nga sinalizën duke në të regu se Gjuha është një sinazuz me të regu se dikush sa po të dënë Sa është i ofër me ty, sa është i sinqert me ty, për, gjuas, dhe për gjuas, ka linduar, të me zgjuhës Dhe në qofë se për me zgjuhës të kalenduar s'ka ishë mërështë Që ka të mërmene me pasmën si me e qi, që ka ka mërana Këtë bedet il bagda umin e fuahihim Në gjuhet e tyre dhe përmezgojave të tyre është duku shfaqir u rejte që e kanë për juve Ua ma tu këfi suduruhum E ato që fshin gjokësët e tyre Mrena që e kanë, ekber është shumë me emadhe është pakrasimisht me emadhe, ekber Thëtë Allahu shumë me emadhe është e që është brenda Por ka dalë përmes një luge vetëm Dërsa mrena kamitë esenca asoj armisje dhe asoj urejtje Prandaj, do t'jime të kujdeshëm se realisht nuk mund të shtiremi kohët të gjatë për mes gjuhës e po duhemi në qofë se realisht nuk bërëm pëj brendisë, do t'na shgënjen gjuhë ato që ke endim për një tjetin realisht në kohët caktuar ando shtë edhe paprit fare pa u pregadit fare e që gjuhëa jashtë për mes në do një shpreje caktuar për mes në do një formulimit caktuar nuk di Pra ndaj ruaj e gjuhën nga se Të të rathon shumë kja që Mos tentam më mshif pas gjuhës Nga se komenzir gjuhëa dikura që Jitë duke tentu me mshifëm Dhe kjo është aja ma rëzikshme Që vijen nga gjuhë E shumë komend e tjera Ma djedhajit e tjera dhe aditë që flasin këtë rritim Dhe Besoni që do të kishë pasmën të i kushtuat një legjerat apo dy, betëm këti komunikimit të gjuës me zemrën atër, që kam shef mrena zemrën dhe si e që gjuha jashtë, edhe në kuptimin pozitiv, por edhe në kuptimin negativ. Por me afton kjo, për të ditë të ndërullazë dhe motra se gjuha është me dëvërtet një gjymëtyr e cila Sikur se ka thonë pegamberi sallallahu sallam Se gjdo ditë Kër të zgjohet më njëzbiri ademet Të gjitha gjymëtyrt I drejtojnë gjuhës Shë ka të gjitha gjymëtyrt I drejtojnë gjuhës Dhe i thonë I te killahe fina Ki frikë Allahun për neve Në ruaj Në ruaj neve I niste kamte I stekamna o i një uvegje gjithëte, i uvegje gjithëna. Nëse ti rinë drejtë, që aty dhe na jemë. Nëse ti dredhonë, edhe na dredhojmë apëta. Në të kuptim, në mbulëa dhe ez drejtë se në qëfë se dredhonë në shfaqën dredhitë. Për këtë arsye, djetarët kanë kushtuar rëmenë të madhe të gjuës, nga sa ajo është një treguas, i rëndësishëm, ma dje treguasim, ma i sinq ka njëriu në brendin e të jëndëm. E kur bje fjalla për funksionimin ose përdorimin, ma dje keqë përdorimin e kësaj gjuë, dhe qështë ka mundësi njëriu realishtë këtë gjuë me përdor, atje ku nuk duhet, kja pastaj është përmes një vargë të gjatë veprash, shumë të gjatë veprash uni munduar me i kategorizuar në tri kategori ose katër kryesore. Dhe konsideroj konsideroj se kjo që po a them sot në këtë ligjrat është agjenda ditore e besimtar dhe besimtarës për kontrollin e qjuës, nga mëngjesi deri në mbrëmje. Pra e munduar çu të sjelli agjend praktike çfarë mësoi ti në mungesë të mbrëmjes duke u konsultuar me këto pika e kontrollon gjuhën tënde se a është duke funksionuar sikurse duhet apo nuk është duke funksionuar sikurse duhet Kategoria e parë është ajo që ka të bëjë me Allahun Xhallahu Ala do thotë gjua në raport me krijuesin në raport me Allahun Xhallahu Ala gjua bën skelete të shumta të lloj-llojshme Ir po son për industrim, i kam përmendur 3 petyna. E para është të luturit të përdoret e e djues për ta lutur dikë tjetër pas Allahut Azza wa Jalla. Sa so mosbesimi, sa so i dhujtaria, sa so beshtytnit, apo sa so nën vlerësimi i Allahut, i shpërsh ndodh, sa so cenimi të drejtës së tij për adhurim ndodh përmes përmes djues. Njëru që i drejtuat në doku i tjetër, që ufti gjalla për i vdekur Me kërkesa që nuk duhet drejtuar askut pas Allahut A nuk ka bërë një shkjeli për me zgjuhës të ti, në raporët më alan Po të kishtë të madhrim të Allahut në zemër të ti Nuk do të madhron të asken tjetër për së ti gjuha e ti Por mungesa këti madhrimin e gju, shfashit pas taj në Mungesa këti madhrimin e zemër, shfashit pas taj për me zgjuhës E këtu pasaj mund të përmendum Temë në vete Do të të përdurimi i gjuës Në raport me Shkelin e asaj që Konsiderot e drejta Më madhore dhe më kryesore e Allahut Dhe obligimi kryesor I kryesve nda i zote që është Adurimin dhe Allahut a zogjel Teta që mund të jet Prej pikave dhe vepreve Që përmes gjuës Realisht Rreziku at raporti me Allahun xhel lehuala është edhe të folurit për Allahun dhe për fyen e ti pa dije. Dhe kjo bëhet përmes gjuhës. Sa herë ndodh gjatë ditës që dikush të flas me gjuhën e tij, atë çralesht nuk buron gadia e tij, nga brëndia e tij. Dituria është, mrena, ja që është gjuha e ti, aftër. Ande në ana, ndërsa ajo që shfaq këtë dituri është gjuhaja e tij vetë. A ndjen thash, dituria e dikujt, urësia e dikujt maturie e dikujt, por edhe i një ranës e dikujt, dhe pa maturie e dikujt, janë të fshura pasgjuhës e tjetër. Merë një djetarët, për shambull, kërë kanë folur, qëfarë kanë thënë, e shese me shprejë që a i thëtë, formulimin që e ka të e shese, bëjt fjallë për një, depo të dijes që kjo po e nëzirë në mënyjët mre këllush, më për. Dhe në në tjetër, kërë në gjemë f Jan fyoll që dalin nga një, po them nëse kam drejt, më thon depo e injorancës aftë. Sikur si kur që i ka ndodhur në rastën e një orë imam Ebuhanifes rahimullahu, ka qen duke mbajtur ders pas namazit sabahot, të sabahut dhe tregonte për kuftën e namazit. Kur hyn sabahu, kur dal sabahu, kur hyn dreka, ka rregulla, kur hyn namazi, kur, kur dal namazi. The erdhën e ligjratin njëri i cili ishte i veshur me thesatë njerëzve të dijes, thesat i kishata të dijes. Por petkun e brancum nuk e ka kishatë të dijes. Petkun e jashtëm e ka kishatë të dijes. Dhe kjo është ndonjëherë një shembull ku nga më treguysa nuk matesh me petk të jashtëm, por matesh me petkun e brancum. Kjo është ajo që është treguesi ku lozo kush je ti. Petku i brancum. E aqo Brenda ia petk Ka, Allahu Gjallera që ka thëtë O li basu takua Petku i devëshmërisi brëndshme Kjo është kryesur e dhe maj mirë e pëtën A da i të brëndshme ka qojtër Allahu Petk Pra ndaj A i petku në brëndshme kishte Neglizhuar s'ka ishëmëresht E kisë rënë kejtë anash Ishte kujdesu për petku në jashtëm Ishte vesh me teshe te Njerëzve disë duke menduar se Me tesha bo t'i dishëm Me tesha boti i dishëm Nuk të bënd tesha dishëm As kapu që nuk bënd të dishëm E as kur që të bënd dishëm Te ditur të bëndia Këtë bënditur Tërso petë ku jashtëm, kapela jote Paltë të jote, qëka do qoftë Këto mund me veshë gjithë koshë Kurullë me gjhles Normale bo hanife e rahim u langa edukata ati Gjykoj në bastë jashtë Me se pa njëri dveshë me petë Dhe mendoj që një djetar është duke kaluar ka qyteti i tij dhe ka një perdesh ulaton. Dhe posa ul pranë tij, ishte ismur Allahu e mshirovt këtë imam të madh nga këmbët e tij dhe nga respekti për këtëri i mblodhi këmbët. I mblodhi këmbët se marrëm para nzonëve të kishte, s'kishte, skishte pengesë, ngase ishin të liruar dhe nuk kishin kompleksin katërdrejtim. Por tash ky njeriu abangji i huaj madje edhe me petk dietarve po ndojson lexërat. Po asa përfundoj legjërata Ta shë mu hap koha pyytjeve Dhe këjë Jabangjia Po kërkon lehe më po pyytje Dhe imame Buhanifa Raimullah Peja fjallë normalisht Pa as një penges Dhe thash imame Buhanifa Raimullah Tratojnë dhe temën e Kofet namazit Kur hyn sabah dhe kur dhe dhe sabah Dhe dini se maspari vje Ersira Pas taj vje agimi që është e nërë, hyrë në sabat, pasë e vijen lindja dillet, pasë e lindja dillet dhe vazhdo në dita. Apo është që shtore në dillet, ja? E kjo njëri tha, ti imam the, se mësë parë është agimi tani lindja dillet, në qofë se lindja dillet pa dalë agimi, që është mu falë. Kjo njëri sësh kamerë është heqa o saboha o lavdo. Kjo i bjenë si kurse me thonë dikush, në qofë se Ramazoni i bjenë haqë. Ramazanin haqj, a me agjiru a mas me agjiru A ka obligim haqji ju me agjiru Ramazanin Qështu i bjen kjo puna për. Dikush mund me më, më valla pyjtja shtirë nuk e dija për. Kur din kja metë Ramazanin haqj nuk bjen Qikur të bëhoni Nga si janë tëndara Kur nuk bjen Ramazanin në haqj Nga se Ramazan është në muajnë Ramazan Ndërse haqj është në muajnë Dhur higje Tra mu i kanë me zveti Zbjen kur E kënë njëri tha, që kanë që ofë se linë dili, ka linë dili, po halana, po prezë magimin së dole, apëton, a orë të mund shme E këtu tha imame bu Hanifi, Rahimullah, kësaj mësele e i thunë, për ishtraj komët se bëjegi për mëdhomin, apëton Që amë jë thunë kënë njëri, apëton Dhe këtu e tha, këj imama të fjallë njërë të ulimave se njërë të i fshirë pas, gjuhës e ti, apëton Shiko, gjuhëa, gjuhëa e tra thajë në at aspekt që tentonte më ëmbulumë me petkën e tij. Andaj kot mlohesh o valla, kot zbukurohesh, kot e hieshon të jashtmen, djua jote këme treguse, a je ti i edukuar dhe pasues si po i pejgamberit e sallallahu alaihi vesallam apo nuk je aftë? Prandaj të folurit për fyen e Allahut pa dije, të folurit për fyen e Allahut xallahu ala, pa bazë, pa argument, është Një prej veprimit më të shëmtuara që njëriu për me zgjuhës i bënë raport me Allah o Gjellewala E këtu nuk janë veç kësit sabahot me folë për fejnë Allah o Padije veç me sabah, si janë kështu ka të shumëta shumë pra ndaj për cjellë me vëmendit gjatë ditës vetën të ndë apo flet në herë për fejnë Allah o Gjellewala pa më bështetje të fuqeshme për cjellë vetën dhe e treta Nëse ka shumë e po duhet me kalu pak ma shpejt në për topika Në raport më Allah nështë edhe të betuarit në dikët tjetër i posa Allah Dikët bëhet për mes gjuhës Pra ndaj ka thënë për i gamberi sallallahu sallam Men kane min kum halifen fe li e halif billah Kush dëshën të dë betuat për juve Le të bën këtë në amën të Allah Për ndryshe nuk lehot më ubetu në dikët tjetër posa në amën të Allah Nga se betimi është form e madhërimit E besimtari për me zgjuhës e ti Edhe kur të betot E manifeston mëdërimin që e konë dhe Allahot Në zemër në ti Pra në nuk lejot të betot Në asë këtë të të tërë pas në Allahot Gjuha në raport me Muhammedin Sallallahu al-Sallam Pre mënyrave që Rëzikon raportet me pejgamberin Sallallahu al-Sallam dhe gjuha bën shkelje Nga që son të është Dersi shkeljeve Dhe i, i, i përdurimit negativë Jo të mirë të djuos. Në të kundëta ajo që është në dersën e, e kaluar. Andaj skelet që i bën gjuan raport me Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem. Mbashprapë janë shumëta, po i veçoj tri petyr ato. E para është të lavdëruarit e tepruar e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem për mëshpirjeve që nuk i takon askujt posallahu xhalla xhalla. Nuk bën? Ai është njeri, ose bi Allahu Në përmes gjuhës tonë e shprejim dëshurin dhe i Muhammedit s.a.s. E në lafdrojmë, dërgojmë salavat mi te, flasim mirë për te, mirë po. Nuk bënd që në emër të respektit, nuk bënd që në emër të dëshuris të te i kalim kufit. Si kurse për shambull ka njerë në, në, në shprejit e tyre, madje në poezit e tyre e, e format të dushme, kanë manifestuar te i kalimin e kufirit në raport me pejgamberin Sallallahu aleyhi dhe kët përmesjues. Prandaj më thon njëri se i dërguari Sallallahu aleyhi edin të ardhmën, edin gajbin. A është kjo lavdat? Nuk është lavdat, nuk është lavdat. Me Sallallahu xhallahu aleyhi ka mohuar që ai edin gajbin. Ose forma tjetër të thuat se për pejgamberin e kriju komplet kosmosi, Së është e vërtetë? Allahu ka kryu gjithë të gjithë për adurimin Allahot, një për hatër të pegamberin s.a.s. E forma tira që njerë përmezgjuhës e tyre mundën që ta glorifikojnë për te i kufeve pegamberin s.a.s. dhe që kjojtë jetë një mënyr ndështë e, e devijuar një mënyr, një mënyr e, e, e shfrenuar e lavdrimit e ti por përmezgjuhës e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t të manifeston dini një fol një lloj indiferencë dhe ftofsie përballë për, për mënessa emrit të tij. Ka thon Muhamedi, cili Muhamedi Allahu alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa salam selavat me të më dërgoj. Qse kjo, kjo është kooperacid raport me të. Kjo është dorstrngim, por ju dorstrngim, po gjuh strngim. Dose njeriu nuk e lëviz gjuhën për më dërgoj selavat me dërgu, salavat, pejgamberin. Sallallahu sallam Nësi me përmenë nëj Shkenstara, filozofa Kjo është pejgamberi Allahot Kjo është Rasulullah A nej kur përmenën A i thuhet Alehi salatu wa salam Alehi salam Sallallahu alaihi wa salam Pra ndaj sartë përmenë emri ti Manifestim i shëndetshën për balti Me gjuhën është Me dërgu sallavat Ndërsa Simptom i raportive të smura Në raport me të është Mos dërgimi i strevotit ndaj tij. Prandaj pejgambësi më ka thënë et te drune men il behil a adin kujejo shkopraci ne adim ko prazh razli siap. Do të pejgambësi më ka thënë el behil men dhukirtu indehu walam yusalli alayh. Kopras realisht realisht hall hall me qeshur, kopras është ai cili kur të përmendem un priton me lviz gjuhen me thon sallallahu alayhi wasallam subhanallahu ndër të ndër të, të ndarua alaskë dhe, dhe motra një shkputje e shkurtër por do bi këto apta. me dit vlerën e selavatit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam valla nuk do të ndalëshin gjuhët kur dërguari të dërguarin selavat me tauta pejgamberi alaihi salatu wasallam njëri prej sahabëve i theli i ka thonë pejgamberit alaihi salatu wasallam sa i dërguar Allahut u të përmani lutjet e mia tauta bon të përmani ty ka pak edhe vetëm pak Pekamësën ka unë shtoja Ka unë atëherë gjysën, ka unë shtoja Ka unë atëherë kaxë, ka unë shtoja, ka unë krejt Ka unë qëfë se krejt Në të vazhdimisht qënë salavat Dhe në lutët e, e tua Gjithë mund dërkon salavat Atëherë qëfar Qëfar keti, qëfar arinti Ka thënë Muhammedi Alehi Sratusam Tuk fahemmek O ju gëferu dhe mbuk Ka thënë pekamësën të, të larguen brengat dhe të falen më katët. Cëna është kërkesa më e ma dhe e njëri të dunja, mi nërgu brengët, apo, të lashtët. Mësë me pasë brengë të varfrisë, mësë me pasë brengë të smundjës, mësë me pasë brengë të kësaj. Kërit i bëna në, mësë me pasë të lashe. Ka unë që se lavat mi mu, ti e ka lau të lashtë. Kjo për dunja, cëla është gajlja më e ma dhe në hira e që kim, gjuna e tona, qa bëna me Andaj me salavat i largan problemet e dunjas e tahiritit e allatër Pra tërshu e që salavat me të Nërgan salavat nga se kja është manifestim i shëndet shumë I raportive tua me pejgamberin salavat salavat Ndërsa manifestim i smunë raport me të është U përmen pejgamberi Alehi, Alehi Sratu Osram dhe son salavat me të aptër Nuk e përmen si duhet Ka thonë Muhammedi Ose fur ma tira të Një le indiferencë dhe fëtofësia nëverice, bezdise që del nga gjuhët e diso njerë zvamta dhe gjithashtu nga nga e ja që është e rëndësirme të kemi kujdes në raport në pejgamberin Alehi Salatu Sramashta dhe që për me zgjuhës të ndërullazër të flasim mirë për familën e ti, për ehli bejtin për ata që i dërguari Alehi Salatu Veselam në ka porosir që të kujdesimi për ta pas dhejkës e ti e ku bëjmë pies grate ti Bëjmë pjesë fmitë e ti Bëjmë pjesë të afrmitë e ti Do tëtë ata që i dërguari Sëllë alasëmi ka përmendu në hadithët e ti Andaj me përmendë gratët e ti me të mira mos me, mos me ofendu Mos me full keqë për to është obligim i kësë gjuën raport me Muhammedin Alehi Sratosa Mëndërso veprimi shëmtuar për me zhuës është Me e cenu në do një antarë për antarët e helibejtit të familjës e pejgamberit Alehi sëratu o sëlam gjithashtot kategorit e rëndësishme që duhet jemi të kujdesim kërflasim dhe e përdorim gjuhën në raport me ta janë sahabët e pejgamberit Alehi sëratu o sëlam të nërodhazër dashurien dhe Allah dhe pejgamberit Alehi sëratu o sëlam manifestohet në format të në nërëshme një prej formave një prej formave kryesore një prej formave kryesore që përmesoi manifestuar dashuria ndaj Allahut dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është të folurit mirë për shokët e tij dhe për sahabët e tij. Për shembull, ktheu vëmendjen tonë për dashamirësi, shumë është elogjishme kjo puna, shumë është elogjishme. Edhe pse largur tash është një, kthej në jetën tonë. Dikush më thon ti duaj shumë që ata shokët që ti porrën me ta, kanë ata atë këçi, ata kanë kështu, gjithçka për ta këç. Atë them, çai bien kë. Ya un jam me dilet, këta po më thonë, që i ja, për mashtrojnë, s'po i marr rëshqim ti. Ya ja, edhe un jam i keq, po në i mirjën, po silna këshë i mirëm, po rëjo sikta s'i shoh ti këm ç'shto. Ya ja, di çka ka këtu? Çështë është e mundshme krejt shokti këm të kshi. Këshë shokti këm të pabes, këshë shokti këm mkator, këtë, ama un jam i devash me dunjas. Dë A është e mundshme kjo? S'ka mundsi kështë Allahu. Nuk ka mundsi. Mandei këngëna de vet dietarët. O ndenies te me aqë. Me para atyre ka thën vet i dërguari Alaihi salatu vesselam, "El mer'u ala dini khalili." Njeri është në në fen, njeri është në edukatë, në sjelljen e shukvëti. Andaj shikoni me kë m'kon posillosh. Dhe me kë m'kon porrin. Dhe kanë thën dietor të arshëm, m'tregom me kë po rrin, të tregoj kush je. Adresa e edukatës të ndë janë shukët e tu Shumë normal e këpun Përëndaj edhe Sotë njëtën përdishme njerëzit I ndojnë shosërit Si kurse kemi cikë në bazët e Profile dhe Të ajo që i bashkan njerëzit Në vend saktuar Ja u i më përën edhe, edhe, edhe Subhanallah silën e njët Moabit në njëtë Cëtë përbash të i kanë galën e brengën Shkonë në spital për shambullat Këta shënë shukët spitalit Ata nuk shëshnuon, jasht I ka bashku gale e smunjes Në spetë, vetë qikash me kështë shëshninga ton Ata e ke po që shflasin Qatë tha, e kur për të shojnë E sa, e, so, e ketë i kanë moabitën rëth I bashkan që i moabitën smunjes Adresë e përbashkët e komunikirë me sunër është Qa e që i ka bashku, smunja E që i shka mundësi Dikush ka brengë smunjen Këtën të smutë, veç kë i shnush Ata i shkanë bo moabitën për ta me sm Po të jaj e i smutë dhe të jaj e mjeku Jaj e i treti Të të qka është a i treti Të është së është normal kjo po Pra ndaj duhet të tem që Ofendimi i shokve të pegamberit Dhe të folit keq për ta është një lugë E nëzirur nga kushe disa A tje po është mrena Urejtja dhe mëzda shuria nda e Allah o gjerëleuar dhe pejgamberit Alehi sallatu vë salam të. për këtë arsye një prej formave të keqpërdrimit të gjuës dhe një prej formave të mëkatimit për me zhuës në rapart me shok të pejgamberit është me fol keq për ta me fol keq për ta qka do qovë për ta keq me fola obligime kemi të themi radhi Allahu anhum va ardhahum Allahu ju ofti i kënaqur me ta dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun. Ngaçi kështu tha Allah Allahu xhallaula në Kur'an, radiyallahu anhum. Allahu tha, Allahu është i kënaqur me ta. Dhe son vendin Kur'an Allahu xhallaula dëshmoj se është i kënaqur me ta. Dhe dëshmoj se këta janë ata që i kanë kuptuar fenë si duhet dhe e vërtetë asilhet në mesin e tyre. Andaj të furisë kës për ta është nga mëkatet më të mëdhta e gjouxës, nga nuk është i vetëm normal. Se më të mëllatë në të të që i këmë heret, pa dhe kërë shpjë më katëve të më dha. Më dje të ndërullazër si në bas konsenzusit të djetarët e ehlisunetit, të fullit keq për sahabat dhe kontestimi i besimit e tyre mund të shpjën njërihun edhe në mëzbesim. Në qëfësa Allahu Gjallahu Ala nga një shpjëfje që i unë gjithë ajshës, radi Allah anha, Një një losje e të mërshme Që bëhet fjallë për moralin e saj E pastrojë Allah për mes një më dhët ajetëve një mas një Dhe dikush pas këtër ajetëve e konteston dërshmërin e ajshës Ku është imani ti Allah? Ku rrëna i besimu në zdija pëllën? Ku rrëna i imani? Një më dhët ajetët dëshmojnë sa është e pastor Pas taj dikush me gjuhën e vetë malkon ajshëm Unë nuk di kurin imani ti jo, Allah, po. Ku është ta imani? Nga se kështu Allah u ka thonë dhe pejgamberi sëllallahu aleyhi sallam, po. Për ndaj, edukate jonë, në gjuhën tonë për balë sahabë, të i dojmë, të apërhapim të mirat, të apërhapim fjalet, e jo të abëjmë të kundërët. Nga sekundërët a bëmë pjesë në këtë që përflasim ne. Dhe gjithashtu nga mëkate tona, që mund të i bujmë përmez ju e e mos pajtimeve dhe konflikteve të saktuarë që ka ndonë me sahabeve ato janë në gjarje që i kanë bydhë historia dhe ne kalujmë bitu pa futën detale nga se nuk në duhen dërsa shprushja e këture në gjarjeve dhe rikthimi isoj prap në aktualitet pa asë një dobi të saktuar pa dushim se është një treguas i një smunje të brendshme që po shfaqet e po manifestuat për mes për mes xhuvës sot. Është shumë të thash me sahabët e pejgamberit (sallallahu alaihi wasallam), por kategoria e fundit që do të flas për të në kuën që na ka mbetur, edhe pse është shumë pika, por do të mundohem dashthamë i shkurtu. Ë, ajo që ka të bëjë me masën e njerëzve, on Allahu azzawajal, do jelle jalalu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët e tij, tri kategoritë 4. Njerëzën përgjësijatën Këtu hinë prendrit, këtu hinë djetarët, këtu hinë muslimanët, këtu hinë një jo muslimanët, këtu hinë të miret, këtu hinë të këqit, krejtë hinë këto abdo Gjithë kur varsisht nga shkala dhe nivelli ti Mirë po, këtu që i përmeni, kanë të bëj me njerëzën përgjësijatën Qka është endaluar me gjuhë që duhet imi të kujdeshëm, ta kontrollojmë, thashtu jënë Pika që përmesy në e kont funksionimën e shëndetshëm të gjua ston gjatë 24 orëve apo funksionon mirë apo jo me Allahun e pam, me pejgamberin e saj, me sahabët, tash kalojmë tek njërin polësi. E para nga format që devijon gjuha është bortja e fjalëve. Me bojë fjalë. Tha, çfarë do të thon Sasa? Tha, thashë thëmë. Tha, më tha i thashë në çopse gjuha jote. Do thot është bartës Dije se është esmur Nuk ka funksionim të mirë filë të kësa gjua Këse Allahu ka thon Peygambera se më kallë një hadith Inë Allah jërda lëkum thalathen Wa jëkrahu anëkum thalathen Allahu i dënë nga ju tri gjera Dhe i urënë për juve tri gjera E për atyre që i urënë ka thon Elkila ve lkale Tha shta na. Tha pa asnjë bos, pa asnjë, pa asnjë dobi, si për kat fare, ku e diën çfarë? Bord fjon. Kujdeso. E dyta për gojimi. Është një nga një nga ushqimet e preferuara të gjuhëve të smura ato. Ushqim më i preferuar se gibeti është vërtet mi agjit gukos ato. Shumë më dan, shumë më lidhur për të dhe është ushqen bajagimira ato. Qka është përgojime? E ka definuar vetë pegamberi Alehi sësëm duke thënë Lëgjibëtu dhikru ke e hakefi ma e kërëhu Me e përmend vlaun ton Ma atë që ajë nuk i përqenë, nuk e dëmë E ka një të metë, e ka një sekretë, qka do qoftë? Me e përmend në mos prezencë, a i sësh prezencë, me e përmend, me e shfaqë, me e përhapë, është gjibetën Me e afton shëmë tu është mëridhë për gjibetën a ihubbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fatakrahthum. Allah thot wala yaktab ba'dukum ba'da. Mos e pergojani njëri tjetrin, a mos vall dikush priu vash të kënaqur që ta han mishin e vdekur të vllaut të tij? Që kjo është kur Allah të ndërroi Allah zer na e ilustron praktikisht në këtë dhunjo. Shëntuosh mbi një mëkati, di se është për ta parafruar. Nuk ka çështë ndahirat apo. Nuk ka çështot. Nga se nuk ka mundsi asnjë ndahirat të parafruot me kurrë të dunjës ata. Në qoftë se parafrimi me dunjë është kaq i shëmtuar, qysh i bën realisht dënimi atje? Do të thonë, nuk ka çështë ndahirat, dënimi a ki pergju këto hayatash mish në ti. Jo, ti sunë hang këto, tani janë gjenetozë rifjauta. Po dënimi ndaj te është me shëmtu e shmërit parafert qaq i keq qaq ne vëritës qaq i shëmtuar si kur ju në këtë botë ku dërni me thonë një qëka të shëmtuar qëka thoni qështu të shëmtuar apo e qështu të në heret ështu të shëmtuar me që për për vetëm vët, për të parafruar ato. ma dje përgojimit e nërëzësat bëhet me mjeshtri dhe me ard i perfekcionu format dryshme në mënyra shumë t munduat që për mes përgojimit ose e kunder ta, munduat për mes dëvërshmëris, munduat për mes, ndoshta gjelozis për fej, ndoshta në emër të ruajt e sënderit e dikujt e kujt e diqfar, munduat për mes rrugëve të ndryshme ta ushtron zënatin e gjibetit. Rëmarj, kur gjë sumet më si për para, po? Gjithçkafit tash është pak më e komplikuar, nuk ka bashë thjesht si përpara. Është më e komplikuar gjithçkafit, po edhe Gibirtin e ka komplikuar shetton e për shekullin tonë. Pak më, më më më e zbukuruam është, më e hire shumë është, nuk ka bash tin atë vakt, thjesht e ke përmend Gibet. Tash njerëzit në mënyra të ndryshme, e rëndësishme është epilogu përfundimtar i kësaj është e mortë vesh për këm po flas, po e tash Çi kjo është gjbetja vën. Unë nuk mundam të them vallallë, unë kam frikën e Allahut. Unë s'bëj gjbat kur po çaj tash ti çaj dush ato më më për dhënëti të pa rëndësishme ato. Mërësi është për mbaqafta. Qase dikush ka mënuhet me arsye të u gjinë në parathonia, që unë sekëm zanata se di çasto po ski çare ka Allahu, naton e këtohna, edhe pa kur fal arsye timi fetor. Ka një kohë arsye timi caktuara, por never ralla bjen hisën me kalunë për tu afta. Prandaj ruaj e gjuhën nga pergojime. Dhe edukaj e gjuën të në që mos me folë për kërkan Nga se Komet kushtu shtrajt kjo për. Një për të një është tash Ka më mënësi që Tra thënë gjuëa atër kur ti pret Me të nejtë besnika Par mëndër një vëndër uar Në qofë se si dënim për gjibetin Blokohet gjuëa nga shahadetja Aja vlin Blokohet gjuëa nga përmendja Allahu gjerë dhe gjërali hua Pse nga s'po kemi mundësime për me nga Allah në Allahun qpesh? Pse? Pse nga s'po kemi mundësime për me në qpesh? Gase është lodhurë gjua nga gjebeti, ahton. Përgjitha, aja vlenë, aja vlenë, aja vlenë. Për këta rësue, duhet në pasë kujtesh në këtë dretim. E tjetra me radh, që duhet imit kujtesh në përgjua është gënjeshtë, rajtë. E dhe këtu kush nuk prema për në përgjithi që përraja në, Mirë po, për cilëve të në tonë, se komënës nga një, një herë, s'po po thomë rranë, e fletë për vërtetën. Nuk fletë ato që është realitetin. Nërsa Allah u Gjallora këthënë, Ja e juhe ledhine amënë të tëkullah. O ju që këni besuar Allahun, këni frika Allahun vë kunu, më asadikin dhe bëhuni vazhdimisht nga ta që jë thonë të vërtetën. E që i bjendë shqip me përthyj, Udhë që këni besuar Mos rrani sështë i kohije me rajt Qështë të i bjen komentimi shqip I këtja jetja Mos genjeni Se nuk i kohije muslimonit me rajt Pra ndaj Ka thënë Omeri radiallahu ta'ala anhu Në një thënje të njërët e ti ka thënë Me më ullë thënje atë vërtetës Me më ullë Me më ullë autoritetin Në mod respekti tek njerëzit më më un po sunin thënja e vërtetës. Ata pse kjo nuk di a ndodh, po po them hipotetikisht apo nuk di a ndodh, po po e tham. Në qoftë se më ul thënja e vërtetës është më e pranuar për mua se më e thën gënjeshën që ngrit e nuk di a ndodh kjo afta. Nuk di gënjeshtat drit në era, më s'po e them këtu kushtimis me të thonë se jam gjendje me pagu çmimin e vërtetës edhe me kaq. Por jo të them të përbërzit e në korapë Nëse Ahnevi Ibn Kajs Ka thënë Dysane kur zbashkon Më Allah e kërt me hadith, e ma jet, me ket Që kë burja ka që duht taman Ka thënë La e gjitemi ani Kur zbashkon Dysane kur zbashkon Dysane kur zbashkon Dysane kur zbashkon Dysane kur zbashkon Dysane kur zbashkon Gënje e njere, shtra Edhe burnia kur zbashkon Kur zbashkon Burmi thon vetë dhe me rreth kjo s'bën kurva kia. Bomoqian ku Anton. Thot burra i thot veti, burra dhe rran. Apo edhe edhe një ditë këra më parolen, dhe thot, dhe dhe kanë më dëgjuar parolën, do thot ditë dje kanë qenë të parolla, kjo është për burra, kjo është për burra, apo tash që më dal rranë për burra, e kështu me radh, se realisht kanë filluar ata që po pretendojnë se kanë një tro burrnia, realisht mos më u kuq fare kur të rran ata. Heq absolutisht. Do të të ma shumë nështë të mu kuqë për të vërtetin Kër të thëtë se ko hak Në qëfë se të kuqë vërtetet në herë Pëthëm si o mire, radjë lanu Sësat që kuqët Për gënjirë në që thëtë Të rejnim Do të të profesional Për pauha më forë, të gënjirë Dhe pa uha me nërë fara E gjenë në kuën të unë fatketës Andaj Ka thënë pejgamberis O inë në elke dibe Jahdi ila l'fugjur Gënjeshta të shpije ku Të shpije në gjithët zezë Gjithët e zezë e mundshme që mund njëri me godit Vi e përmes rranës afton Nëse rranë njëri Mos u që ditë ku ora më di Që që e ndu dhe njërit Kur rranë di kush Heq nuk që ditë na ku përfëndan Ka se ka thonë pegama sëmë Jahdi ila l'fugjur E shpije njërin fugjur A di që ka o fugjur Fugjur është gjithët e zezë e mundshme në dy njëjë thonë në fujhur pejma të monët e ma vogla andë i thët për i ka mërësëm rana e që njëri në fujhur asë ka thonë këtë, asë natë në fujhur ka me quë, ka me quë di kunë në zezë në kajtë zezët i sjetët në njërësapë o inë në fujhur e jahdi ilë nërë, nërësatë zezët nuk qënë që në gjëna të vëllartën, zezët qënë që ku n Baxhdojnë me raj që shërët e shërët që përshka mirë Hatta juk të bëindallaj këdhëba Dire së ta Allah shkryot rënëci Allah në arrujtë Paramele me pos amën ta Allah rënës Rënës Nëon subhanë Allah Me komuniku Allah me me lajket e ti Për ty i këhere Për qështë saktuar Furnizone këto Qërënë i këti kësë prov Lërgënë i kësë prov Përënë saktuar atë që Allah ka më ropët e ti Për mes me lajkeve të ti, më thon gjithmon aty rancit, aty gënjeshtorët, çu shtojmë ramën Allah. Sikurse ka duni a njerëz, çu dëtojn ty me amin, e kini amin caktuar. Te Allah nuk kaën emët e lehtë njoftimit as pasaportet, porën emët e veprimit. Andaj kush ran te Allah e ka në rancë, erë me pas aminin kë duni pe aminë më zgjidh në më të mirë. Te Allah është menaxh i kushi dhe si thires ato. Prandaj kujdes nga gënjesha çka do të qoftë Qëka do qoftë ajo dhe për qëka do qoftë ajo Mëso me folë vërtetën Në gjithë do sitatë njëtë, Në njëtë, gjithë dhe thonë Nga se ajo është me lejnë Allah që të shpëtën Dhe në zinë nga krydët e lojlojshma Prej Mëkatëve të gjuës Që duhet të ruëm e gjithashtë të të nërëzë është edhe Ofendimi Dhe malkimi bërë të tjerë Për e kamberi sasëm ka thonë Lejsel mu'minu bitta an Walallan an o në lë fëhë i shëlbedhi. Besimtari nuk është ta anë, qëka o ta anë? Besimtar nuk është i cili me gjuhën e ti godet të tjere tafët. I, i, I ofendan, i akuzan, shpiv për ta. Sa është muslimoni kështu Allah? Nuk a kështu? Në i thimja Rasur Allah, është për qështu? është? E tashë? A, a thonë peke me nësështë? E a është? Së lasht Ka thonë të pegamberi sa sërem Nuk është besimtari Shpifës As nuk është besimtari Aj që një losë të tjëret Po që i për nuk është Po na e në gjojmë një një në që është E qka i bjenë muhimi Këtë në këtë hadith Nuk i bjenë muhimi Ska më ndodhë kur më bu besimtari Shpifës jo të të të. E ka ditë pegamberi sa sërem Po po thotë Qaj besimtar që une e di nuk o qështot Për besimtar të juvë Gjithë shka ka apë të E kuptut? Nuk i takan qaj besimtar që ju marrë une Me emsu sërë qështë të Besimtar të juvë Gjithë shka po vëjshë nëpë Qas paska Kjo atë i shka të të të, të të të Qështu i bjenë ka ditë Vale le anë Asë nuk malkanë Eho Allah këtë atë njetë për malkonë edhe mirë bile Eho Allah kështë i shkullës pejgamberit Sallamullam sal S'është dëgjoni çfarë thot për atë që mallkon. Mallkimi në forma ndryshme. Shoni mallkon njerëzit, Zoti ju vrarë, Zot, zot mallkon me gjuhën e tij vazhdimisht. Thot pejgamberi sa sa mundin që et të respekton muslimanin sa iunit. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innal la'anina la, la yakunuunash shuhada wala shufa'a yomil qiyamati. Ata që e shqes përshtojnë mallkimin këtë botë e humbin përfundimisht të drejten që tjenë dëshmitar të drejt dit në gjukimit edhe që tjenë dërmjecuas, s'ka mundësi atë malkimit ta upë të drejten a i që malkan, subhanë na paramenda, e hum mundësin që të la me qenë dëshmitari drejt, kërë Allah kërkan nga rap të ti me dëshmu për dheqka tërën, ju të dini se do të ketë dëshmijo më në këjame, saktuara që do të kërkan Allah me dëshmu, malkuasit e umin këdrejtë, s'kanë mundësi me e dëshmu, nuk pranën Allah o dëshmitar të cilët paradit e malkojnë e mbazin e dëshmojnë, s'ka o kështatë, ose e kondër ta, besimtari nuk malkon, qka i ka ndodhë pejgamberi, s'ozme kur ka malkohë o lapë ta, merën e 23 vjetë, o lëzëndër orën, po 2 saat e 30 minuta, 2 ore e 30 minuta, me i pasë ti gazepin, edhe s'pronë që ka pasë pejgamberi sa o sellëm, Do më tonë, 2 orë, 120 minuta Edhe 30 minuta, për 150 minuta 150 miherë këshe me i malku kërështë e me e kësa për Vecë për 2 orë e 30 minuta 23 vjetë, s'kan lënë sen, pa i përma për Nëjëtë ndryshme Nuk kanë kursu i metodë për me e pengu Madje, madje Ato që ka se kam bu me kërkën eqë Jënë zhvesh nga parimet e gjdo burnije Që kjo s'ka qenë, të redet yun e tyhne, veç me e luftu për e kamerëzëm Kjo nuk ka, kjo është shumë e olt Me kërkan se kanë bo, me asë një armik s'kanë bo Që ka kanë bo me Muhammedin Alehi sëratu o sëram A i ka malku në herë Indivejt saktum një herë, dy herë veç Se me dë vërtet Në to të të tillët E kanë hubë një do vlerë një zore Te betjeda E bi lehebinu e tembë Ky po I malkuar kofte bu lehebi japtan, E ka malku E ka malku se Realisht Kure je lezon Vepra që i ka bu Po shtërsi të bu lehebit E ka malku ata Jo Allahu gjallëval Allahu ja ka vullos malkimin Që e ka zjedh për vetë në tija Po ndy shë kone e ka malku për nga mërës Që kone Merne jetë në tija Merne Në kulmi në provokimit Se ku se kejnë përmenë në kulmin e provokimit ka thon Allah magfirli qaumi fa innum la ya'lamun o allah falja u këtij popullit themse kta's dinat shikoj çfarë tha në kulmin e provokimit atë besimtari nuk është ai që mallkon nuk është ai që shon nuk është ai që ofendon nuk është ai që flet fjalë të dyta fjalë të rrugëve fjalë të rrugaçëve fjalë të tutur të silët nuk çarkullon dhikri i allahut mbi gjuhën e tyrave andaj E këmë përma me në shambull dikon, po duhet dhe sonde me përma. Të ndërdozër, sot në shtëpin të ndë, kërë ndërton shtëpin njëri, a bënë edhe instalimin e mbrenë shumë të ndëzemjeve, apo a bënë instalimin e ujit, instalimin e kanalizimit, gjitha këto instalime, a jenë bashk, a jenë ndome. Për shambull, me këthonë kështët, që një bura, qako me ujë, Një ceo, la, qaka këtu i qenë ceo e me qita për Një gypë, me qita gyp, për Përme që një gypë edhe pëndzehëm Edhe kanalizimi Do të ka përcen, edhe ujtë e pishëm Se një, qaka këna me një një qenë gypa Qaka me tela, një Edhe telefonit edhe rrimës e ketë Një, një telë A funksionën që shdo shpia? Jo, la, përmëna Leja të kanalizimit se kjo është shumë banala, përmëna Po për, ujtë e radiatorit, apo? Më të ecë të ujtë e qeshë më skupin uja, pëtanë, që a ndodhë, allatë? Bajak i keqja pësën, pëtanë, e më slasën për atë tjetërin, janë ndonë mirë, madje me bo veç dikun me rjedh kanalizime, që, rizikon, me esonu, me mbylse, që era, pëtën, e rizikonë, duhet në ujtë shpejtonë me esë, anu me mbyllëse, më zvetë që shpivjeni era, pëtanë, dëpo? E paramenon në Gyp e kem për dhëkart Allahut, në Gyp më shoj dikon, në Gyp më fundu, në çikyp as kem sa so gujë e kem Allahut. Në gujë e kem, sa djuhë e kem, në djuhë e kem, çajë në Gyp. A nuk ja nuk është marrë për besimtarin, thot la ilahe illallah. Fjalën më të madhen tokën qiell dhe thot e pastaj shon rrug votën. A nuk e morr kjo? Thot la ilahe illallah Muhammed Resulullah fjalën më të madhen ftyr tokës në qiell e thot. Tani shkon shpif për të tjerë të bën gibat. Gibeti, shpifja, sharja janë kanalizimi. Gjinohet, i vien era. Apo? Përmend djalloti është uji që ja pije. Po çuçi si ken don shpëvëll? Ndaj edhe në shpinën trupit të ndaj se shkojnë njëjtë ato. E thot dikush, po sunë morëll një gojë pra. po. Po mos mësh me marruni gojë ruaje për diçka që duhet, pra mos e bëj për çka s'duhet. Kaj, për ndaj të ruem gjuhën tonë Nga se nuk është gjuhë e besimtarët aje që malkanë që shonë e kështu më rafë Pre asaj që mund të përmendë mështet dhe Të shqetsuarit me gjuhë atyre që unë dihmojmë dhe u bëjmë mirë Allah gjellë ula thotë Ja, ju halëdhin e amenu La të bëtëru sa dekati kumbil menni u el edha Ojo që këni besuar Mas i rënani, mas i shkatrani, mas i preshtni Mirësit e ju aja Mas i shkatrani Ato që i keni bë mirë dikujdi, që farloj forme? Me përmendje dhe shqecim Me gjurë, ta këm bot, këm nënd, këm sot, këm bot, këm bot, këm bot, këm bot, këm bot, këto, ma së bëni kështon Gëse këto i prishim punëte, këto i prishim punëte mira Allahu gjallera thot Gëse kësh bëni këso kelle dhijun fi kumalehu ria e nësi Wa la juqminu billahi, wa li jemi lëkhiri Gëse qështot me kësë shqecime, kësh bëni? oj ata që japin përsyje për faqe dhe nuk besojnë Allahun ditën e gjykimit. Subhana, kjo ajete ja, është shumë e tjerë. Shikoj ç'i thonë. O ju që, që keni besuar, mos bëni kështu, gatë besimi juaj ju mëson ndryshe. Mos u bëni sikur ata nuk besojnë. Veprimi juaj, ç'besoni i njëjtë me veprimin atyre që nuk besuan. Nuk bëhen me kuin njëjtë Allahu. Për saojë ti gjithashtu me gjuhë duhet jemi të kujdesshëm ta kontrollojmë është edhe tallja tallja me njerëz të tjerë që nënkupton ë më la mëru ose më i tregu dikujt për t'më dedikuar në formë të hajgarze talljes kjo është e keq aftë Allah xhallahu i thotë ja ju halldhin e amanu la yaskhar qaumun min qaum ayo që keni besuar mos ta tallet një grup njerëz me një grup njerëzish asaj nuk uhoi më nga sa i kërçi patoll një, kër një meta për këtë punë, te Allahu mund më konë më të mirë, ai ka ndonë punë tjetër më të mirë. Pse ka këtë mangësi, domethënë që nuk është Allah më i mirë se ti. Andaj mos u tallni një njëri me tjetrin, gazet kjo nuk i takon besimtarit, nuk i takon muslimanit më u tall, me trimethylnë askut, me sprovën e askut, nuk nuk ban është ndaluar që të larësia, fatkeçia, sprova e meta e dhikut të shndrohet në objekt tallën nga ana ju. Pamvarsisht çfarëkimin e meta atë. <coughs> Nuk banë më utalë me sprovën e askujt Gëse ka thëmë djetarët, kush e përqesh sprovën e dikujt e vesh shumë shpejt apëta Mos utalë me sprovën e dikujt, se ta vesh Allah petë këna sa i sprovën Por kur e shetë sprovuarim, së në kamëzu pe nga mërëzom talën e ta Po qka poni? Thune, elhamdulillahi le dhiafani më pëtëla Për nërimi qoftë Allah të cili, më kursën nga ja që e sprovën këtë Më thot dalën i ala këthirin mi me në khalakat të fdila dhe më mbi vlesoj Allah, mbi shumë kresa, grada dhe vlesimet e shumëta. Që shto thot, e nuk keshët, e nuk talët njëri me sprovën e ndukujt, ose me të met e dikujt. Nga se kjo është pej të ndaluarave, gjithashtu prej asoj që është ndaluar është edhe përhapja sekreteve në nërët të ndryshme, në përhapja sekretë të muslimanëve, sekretin musliman caktuar, kjo është kjo është për smundjeve të djues. Dhe të gjuhës, për zërave të djues, përhapja mëkateve, madje përhapja sekretëve të jetës bashkëtorë është ndaluar në çfarë lloj forme e veçanërisht asaj që ka bën aspektin e intimitetit dhe privatësisë, ka së pejgamberisë sa u thëm ka sa ata tyne, që për mëndur sa ta bashart, çdo çopë tyna që përhap sekretet e jetës bashkëtorë e ka quajtur pejgambër së shejtan. Kërën hadith, kërën pegama zonë, kjo është shejtan, do të thotë nësëratë të insonit njerit, a i cili burja po gruja për hapin, sekret e jetës bashkëtore. Pa mbërësisht, a gjatë kohës kur janë në martes apo qoftë e kur të ndanë, ajo sekret, në bedet sekret dhe dosi e mbyllu nuk hapët kur, ajo që ka të bëj me aspekt në privacisë dhe intimitetit nga se të Ke qasi në këtë aspekt, lejnë, Allah, ke që pas çështjes në kët aspekt veçme lihen Allahu xhelleuallahu mos e kaqë përdor lihen që të kaqë Allahu te bareka وتعالى. Gjithashtu përsa i është ndaluar është edhe polemikat boshe dhe polemikat provokative. Do të thotë se nuk kam për qëllim nxjerrën drejtes në shash, por kam për qëllim zbrazën e urreth në diskut, hakmarrën ndaj diskut, provokimin që më ndihnit të kam pikontrolle e kësaj rrugë të le polemika të ndaluara, diskutimet me çet me argumente me fakte me qëllim që të vihet te e vërteta kjo diçka tjetër. Mirpo me provokime këtëherë është ndaluar ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem i garantoj shtëpi në bazamentin e xhenetit. Baz zotin, xhenet ajë që elën polemikën e këson e tyre edhe kur e ka mirë. Le, apo që pas skalon, apo që për shkën në armisurrit, leja. Po në kur e ka mirë, leja nëse e lën garanton pejgamberi sa shtëpi subhanallahu po ja vlen po po polet e merr çka më mar, e merr shtëpinë në xhenet a e shtëpia në xhenet është shtëpi më e amë dunia, se dhunja se diçka tjetër është atë këta po i garantoj ka thënë pejgamberi sa në xhenet shtëpi në mes të xhenetit kush e lën gënjeshtër edhe kur bën hajgare s'ka të zon vicë s'ka të shtuosa trën që është vërteta mësi me kesh njerëz kush i lën ja garantoj një shtëpi në mes të xhenetit Ndërso shtëpi në kulm gjenetit Limën hasu në khullu kuhu Kushe ka moral në mira pëton Kjo në nalt, në gërdos Që ka këtë përshkallzim të shpijave dhe të palateve Nga temeli e mesi edhe fundi i gjenetit Dhe për fund pe i pikeve dhejta Që duhet timi të kujdetë shumë në përdrimi në gjuhës është ta e që ka të bëjme Lëvdrimin e vedvetës Dhe përmenimet mireve dhe vedvetës Unë Këqërë gjatë ditë sërpush une, Une, une, apo Nale pak këtë une Ma pak se është edamshme është edamshme kjo une, une, une, është edamshme Dhe këstë une Unë, unë, unë, e gjithë në Kurran dy vene Allahu thotë për vetin Edhe shetan thotë për vetin të tërkush, un, Se tërkush unë se gjithë në Kurran të këtë une Duhu li vdua Allahu gjëllën al la vdruat edhe i takon la vdrimi atina Dhe të kanë madhimi dhe durimi, une, ajt, ka dhe me dhe une Dhe tjetëri që thot une, dhe në konkurencë, Allah dhe mibosht, shajta une Më pak të une, afton, ja që kjo une, din me të bozarar, afton E kjo lavdimi për vetë vetën, madhimi vetë vetës, e kështu më radhë bëjt për mes Për mes gjuhës, afton, andaj, më pak marahatje me i rrujt pun të tua I ben mubareku, rahimullah, të ndërëzër Ka shku më në vend dhe ka nisë është një vend një i njëri bajg i devotshëm. Ç'më devotshëm. Ka shku më vizituat njëri Kurui, ai njëri asë ka qiu kokën me i ibn Mubarakun. Subhanallahu ibn Mubaraku po shkon më vizituat dhe ky spektë është aty. Kur ka doli ibn Mubaraku i ka thonë njërt pa atë a denti kush ka këni njëri lop. Ky është njëri më i dihur për hadithin këtë zaman. Nuk ka le matmat hadithe që vinë aty. Emos laosen për devshmëria për të punë. Kur ka marrësh kë ky kushkë, kanë gojt mastina. Kan gojt mase kanë mas kan falbesa zita kushjet e çka ki këtu më radh. I punuari kukan njëri që ka pa po me tëra syot. E ka pa po se këtë njeri pas ka mashtrua kë unë. Kur zi kallon as jo, unë s'vi ja, kurse. Ja ja, keni më alkë, soron shkolnë bilet. Tjerëva. Ka thon nikëshil e kom për ti. Kur dil shpej shtëpis, qyret tjerë që më të mirë se ti kimë paçi ndyshe kimë paç mundaftën. Apo, jo kur dërshpi shtëpisë unë nuk un, e ke këta gjëna qetar, çofta sekret ta mos vet. Ta ka xhenat shkuft dikush, unë e di se këta ti mos vet. Tani të bush edhe i bombardeku më pas si i vugul kom të komdot uaptën. Apo? Po kur dështoj ai mos vet, çka kush e di? Këshillën e vëtan pak më ndryshe, kët unë shtinë në xhep, më rahati ke punta. Për, nga se fjala un un un fillon ta ndiku noshta te pegam vëre më çudi ku na li i sa më shaqë tydi ku ne do, ah tani bova kia me sku mendë për Manalt, se ka një gjë që ka shkuar në për Manalt, si pasoj e kësaj un un un shtesh, më thon njëri, mundem ja mush vetës më nationi me un. Prandaj, më pak lavdota, ruaje gjuhën tënde që përmesoj mos të publikon punë të mira, por ruaj sekrete që shpalosen ditën kur shpalosen tek Allahu xhallahu ora nga sa të jesh më e shishme, më e mirë, më e këndshme që të shpallosin punë të mirët e kallau gjëlle uala. Këtu janë të nërëzër dhejt pika të kategorizuar në katër kategori, jo dhejt të fundi doa tamë, edhe tjera të ishim maheret, që kanë të bëjnë thash me një agjen ditora, që besimtori përmestyre e për cilë gjendë në gjuhës e ti. Do shte janë thëmë pak me ngu ti, për kur të ishenani, e i registroni, e isheni se ka çka me përmirësuar çka me shikuar njëherë në këtë në drejtim. E Allahu në lloj se Zoti na i përmirson zamrat tona dhe gjuhët tona. Ne në sallat janë malluar që gjuhët ona televizion gjithmonë në adetin që është Allah i kënaqur, duke e lavdruar, madhruar Allahun xhelleu ala dhe duke qenë gjithmonë të kujdesim që me kët gjuhë mos ta ofendojmë, mos ta provokojmë, mos ta lëndojmë askën, por me kët gjuhë të përmirësojmë, të rregullojmë, të pajtojmë sikur që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Zoti është pablev deri takimin e naçëm. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا